Hej och välkomna till ett litet specialavsnitt av Projekten Rullar. Jag, och Alex, var på bio i dagarna och såg en uppföljare till en, ska man säga, barnumsklassiker. Independence ja. Day. Resurgence, eller återkomsten som man heter på svenska. Mm. Lite så. Ja, men jag tyckte ändå äh, det svenska titeln passar. för skull. <laughs> alltså, Återkomsten, de kommer tillbaka. Upp till Resurgence. Dragon Ball. <laughs> ja, men det är väl typ. Avdämningen. Jag hade inte så superhöga förväntningar. Nej, men för när jag, när jag kollar på trailern så kändes det liksom jag kommer om kameran alltså, innan var det ju att de för ner en dödsstrål och förstörde varenda landmärke vi hade på jorden nästan. Mm. Och nu eh, kändes det som att nu går de på andra hållet att de drar upp alla landsmärken och sånt. Att de åker till alla landsmärken och ja, visst. liksom drar, alltså, någon sån gravity field grej och Dra upp alla byggnader och sånt. Yeah. Men det var det ju inte, utan det är ju bara att skeppet som kommer är så stort så att den har en egen gravitation. Mm. Och därför påverkas byggnader och vatten och allting som kommer i närheten nu. Ja, visst. Och det köpte jag mycket bättre än att bara göra liksom samma sak fast lite annorlunda. Så jag, jag tyckte faktiskt att den var faktiskt helt okej. Okay. ja, Ja. Över, min, över mina förväntningar i alla fall. ja, ja det är extremt låg. Jag har fått mycket så ett år, två år i <laughs> uh, ja det... Jag skulle nog ge en två och en halv kanske. Mm. Alltså, alltså. alltså duglig popcorn underhållning förstås. Ja, alltså, det, det, det måste man liksom vara beredd på när man går och ser en Roland Nienberg-film. Liksom. Det är, det är ingen sån storslagen handling på det sättet. <laughs> att den är, det är kanske mer... Operation Mosa i jorden. Ja, eller liksom... Ja. <laughs> ja det, är, det, det, är. Det, det är mycket sånt. Ja. Han slog igenom med i typ 94. Ah, ja. Och sen 96 kom Independence Day. och Efter det så har det stort sett bara varit... Det är Efter Tomorrow jo. 2012. Ja. Och, så, ja. och så med någon liten bubbla med... Eller en avvikelse kan man säga med White House down. Hur var det avvikande? Jag det är ju inte världens undergång. <laughs> inte världens undergång. Ja, bara USAs. <laughs> <laughs> oh, ja, Nej, men äh, lite äh, amer amerikansk politik undergång kanske. Något åt den stilen. Originalet hade en stor på skärm och där, Som nu lever mycket på ja. Det bästa är kanske Det är Will Smith som bara upp ganska mycket skärm där. Ja, hans gnabb med Jeff Goldblum Tycker jag är det bästa ja. med den. Men jag gillar ändå I den nya filmen är mycket gnabb Mellan Jeff Goldblum och Jad Hirsch som spelar hans pappa Och det är, det är liksom höjdpunkterna I denna filmen tycker jag alltså deras Denna filmen? No, han kommer inte på slutet. Vadå? Pratar om originalet? Ja, båda. Alltså, de gläbbar ju både första och andra filmer. Så jag, jag gillar liksom den kemin de har. Ja, nu. verkligen. Sen här har vi ju lite cameos av uh, Vivica i Fox som spelar uh, Will Smiths flickvän hey, hey i den första. <laughs> ja, typ. och sen, uh, även uh, han har generalen som är Bill Pullmans second in staff. Ja, men nu nog döende då. Från, då han dog ju för något år sedan, jo, nej, slutet ja. då. Ah, Okej. Okay. Ja, han, ser, han, ser, han ser väldigt uh, skör ut i filmen. Ja, det är ju så att Jag tyckte det ändå var ett intressant aspekt att se. För man får ju ofta se sådana här uh, liksom, filmer där de förstår jorden och mm. vi slår tillbaka. Men här är det liksom verkligen liksom vad händer sen. Mm. Att, uh, ja, vi har ju, vi utnyttjar tekniken som de kommer med Ja, och bättre vår, vår egen del Vi bättre försvarssystem och vi, vi är beredda på att de ska, ska komma tillbaka liksom. Ja, precis, det utspelar sig i nutid Fast det är mycket mer tekniskt avancerad värld Ja, det är ju nutid Men med deras teknik liksom, att, mm. Så det är ju para, ett parallellt universum Jämfört med vårt ja, titel så. så jag tyckte det var faktiskt intressant att säga. Liksom, att du saknar lite originalets charm och Ja, sådär. tyvärr man har sett alldeles för mycket jorden gå under sedan dess. När Independence Day kom så var det ju bara ja. like, wow. Det var ju fräscht och ja, för... det var dumt men skärmigt och underhållande. <laughs> men ja, jag ska säga, den var lite lökig på sin Ja, verkligen lökig. Vill på kommer tillbaka och <laughs> raka det går in där. Och ska. Ja. <laughs> Ta över. ja, men det är, alltså, det är typiskt, alltså, typiskt Ronald Lehmann-Dryck. Äh, ja, men lite så Go America, lite men... Jag så Liksom starka karaktärer som kommer att rädda dagen, typ. Ja, men något som överraskar mig var att i sådana filmer brukar man, i alla fall jag, förlora intresset med slutet när det bara är pang, pang, pang, pang, pang koka på koka nu. Och så mm. kommer jag in till en strid och, åh, kom igen slutet sluta någon gång. Mm. Men här tyckte jag faktiskt slutet uh, var lite starkast. Alltså för att det var finalen, när de blev jagade i öknen då var den jättestora alien-drottningen. Det, mm. det där har jag fan hade jag sett <laughs> Det var ett spektakulärt faktiskt. Men mm. Ja. <laughs> <laughs> ja. men jag kan faktiskt hålla mig alltså. För och efter så blir jag så liksom Alltså kommer du sluta nu? För de har ju en tids, tidsram att de måste få göra Moderskeppet eller eh, drottningen inom den tid, tiden liksom. Så mm. är det liksom väldigt få minuter kvar och Så blir man så här. Kolla på klockan ja, så liksom. Ja, runda av snabbt där ja, Så blir man så liksom ja. Men så fortsätter det lite till just så man blir så okej okay. okay. det tog inte slut där alltså, som tack och lov liksom alltså så, utan jag var lite redan att det skulle bli liksom det här typ samma mm. en upprepning fast lite annorlunda det är så, nästan som en remake just för att det är 20 år senare det är det nästan Men några små <laughs> ja men de, de, de ändrar de alltså, det är ju ändå liksom en inte som mycket första liksom att de bygger alltså bygger de upp ganska mycket alltså jag tror skeppen står ju ganska där står ju där ganska länge och bara väntar liksom vad vad kommer hända typ alltså, vi vi fattar ju det direkt när man ser trailern liksom som mm. <laughs> som kommer in pis. men um, det är liksom väldigt mycket så uppbyggande som till exempel när Will Smith går ut på, och hämtar tidningen och bara sitter och läser. Och så alla andra har märkt att det står stora jävla rymdskepp mm. i horisonten. Liksom. Jag men... ja, saknar inte Will Smiths närvaro. Ja. Han vill det väl ha för det mycket Det handlar, handlar mycket om hans adoptivson och presidentens dotter. Ja. Och sen presidentens dotters kärleksintresse som spelas av Liam Hemsworth. Son till Thor. Ja, bro, bro. Ja, med. Han är ju med i bland annat de här The Hunger Games. Ja, känd som uh, Miley Cyrus pojkvän. Ja, jajamän. <laughs> Hoppas han kan ha en lite balans. Jag väl okej okay, prestation men han ska vara väl ny så att ett Will Smith akter. Ja, fast ja funkar så där som ja, komplett. Mm. Mm. Okay. det är väl okej. Dialogen är eh, inte snabbastlaget men ja, för att det är ju lite så typiskt i att uh, de kan lägga in lite onödiga scener som ska liksom betyda lite karaktärsbyggande. Men så det är jag, kanske inte är hans starka sida. Nej, alltså... Men, hans, äh, vill med, ska mer spränga skit i luften? Ja, men det är som att de är... I början, det är ingen betydande scen liksom, att de, de är på månen och ska rosta upp med mm. kanoner på månen. Det, det, Glabbigt, det händer en liten olycka så att eh, kanonen håller på att rasa. Ja, då ska han givetvis flyga in och reda dagen. Han ha solo. Bry, bryter, bryter mm. mot äh, <laughs> sin, sin order. Ja. Och går in och reddar alla. Och det, jag känner liksom det, det har ing, ingenting med filmen att göra. Liksom. Ser, ser lite om karaktären att han är till vårdslös Ja, men det kan man få in på ett helt annat sätt och liksom mer subtilt än detta. Ja, det för för hur, mig känns det bara liksom. Hur snart var det innan eller efter att han uh, höll på att ta livet av sin kompis? Ja, det kom fram efteråt. Mm. Så som min bästa kompis är då Will Smiths adaptiv sion från Ettan. Han är <laughs> väldigt svämmig killen liksom. Uh, hey babe what you doing shooting aliens? Välkommen till räven från Ettan. Och så när när de upptäcker uh, rumskippen så kommer han fram och boom boom boom. Mm. <laughs> Uh, fruktansats för skärm i den här lilla killen här versionen var inte så rolig nah, uh, uh, yeah. Hade han varit lite mer Will Smith-aktig Att han påverkats lite av uh, Sin uppfostran i Will Smith Alltså mm. den här karaktären Som mm. är Captain Hill som uh, Will Smith spelar i första filmen mm. Då har man kommit att köpt på det här, Men han här känns mer liksom stel Sving, ja, Lite som mer uh, Paragraffruttar Ja yeah, precis Tråkmåns nej-sägare Ja Man ändrar väl säger lite i stutet Man knep äh, upp porten Ja, men äh, lite grann så är det ju Men ja. Någon tvungna att improvisera lite Men ja, jag tyckte den var Helt okej, okay. alltså är inte samma klass Som ettan Will, Will Smith gör mycket för den alltså. Jag tror inte vi säger att det var bara den Nöstadiska skäl, jag tror att den, den har Något den Ja, ja, ja. Det är många som hatar den gamla alltså, Jag vet inte fan. Man kan ju skratta åt Bill Pullmans patriotiska tal Men det är fan effektfullt Man får ju risningar ändå Det kan man inte skatta bort ja, men alltså, denna, alltså, Originalet är ju Väldigt 90-tal alltså, ja. Typisk 90-tals action och så. är också väldigt 90-tals action Fast med 2000-talets effektor. Ja <laughs> Sen, Originalet mycket America saves the day det är lite mer internationell Ja, precis. Casting. Ja, det kan man ha kört på. Det var, det var lite lite grann så alltså, att de använde morsk för att samarbeta med världen. De fick kulan. Ja, men det var det enda liksom. Här var det lite mer. Ja. Här vet de att till exempel att äh, afrikanska rebeller och sånt har fick strida mot de här. Warlord. Ja, men, det. <laughs> de, fick, de fick ju kriga mot de här Hållandskrig eh, ja, alltså, inte bara Indorskrig. i ja, men alltså, svärd nej, bara. Men på ja. markstrid, markstrid. Mm. inte bara liksom i luften så att det var nästan de som hade drabbats hårdast i det långa loppet man mm. kan säga. och så blev jag så liksom att de byggt upp alltså alla de här typ, vita huset och allt det här som man får större i jättan, hade de byggt upp igen det är liksom alltså det är ju inte samma sak alltså fan. Det, det har jag häfte jag om man liksom byggt upp något annat istället. Ja, ny design på vita huset. Speciellt ja, liksom, ja, precis, alltså precis som uh, man kan säga som uh, Twin Towers i New York. De byggde ut upp nya såna nya efter de har ju byggt de har byggt nya torn, men de är annorlunda ju. Varför, varför har de inte kunnat göra det i filmen? Också, ja, trotsigt. <laughs> nej, Come on! Nej, nej, vi ska ha det, vi ska ha det som vi har haft innan. Men du har ju dina förväntningar så eller? Ja, snäppet så, över. Jag nej. vet inte om jag kan rekommendera det, men äh, Känner ni starkt på ettan så är det ju ändå värt ett biopsök om ni har ett par timmar mm. över. Den ja. är ju inte för lång, den är ju faktiskt bara två timmar ja, i en tid när det gärna tjockar över. Två minuter, och ja, så ja. Absolut, jag absolut håller med dig. Det är inte kommer att köpa direkt, men... Äh, jag kommer nu göra det. Okay. <laughs> Men det är just för att jag är som jag är. Äh, jag har en par timmar över Lite, lite popcorn, lite... <laughs> äh, så det, det, är en, det är en film som underhåller. Liksom. En Under, underhållning ja. för stunden. Att ja, är... man tar med sig i livet. <laughs> Nej, det är ju ingen meningsfull film på det sättet. Utan det, är, det är bara liksom att möjligtvis att man, man kan vinna över utomjordningar som är far superior. <laughs> For, det är budskapet man tar med något... sig. <laughs> Ja, men annars så alltså, alltså, det är ju typisk alltså, det är typiskt blockbuster alltså, det är ju, ja. blockbusters brukar ju inte vara meningsfulla alltså, så, utan det är ju meningen att du ska komma dit och bli road och sådär så där och jag tycker jag att den, den gör alltså så. Ja. Utan att man tappar intresset och så. Men som sagt, ja, det är ingen det är liksom ingen förskamper om man säger så och då ska svinna. Det har jag mycket svårt att säga. <laughs> special effects. Ja, möjligtvis. Men en scen som jag tyckte var riktigt häftigt var när rymdskeppet typ landar på jorden och Jeff Goldblum och company de fastnat i grav gravitationsfältet från mm. rymdskeppet och de bryter sig loss och ska fly från ett brinnande London typ. Mm. Och det blir liksom att du får, du får följa med Precis som min simulator liksom alltså, Det hade liksom varit en jävla häftig Upplevelse på Liseberg När simulatorn fanns kvar där mm. <laughs> I Göteborg mm. Så det är liksom bara att Åh fan det var ju häftigt liksom Så man får hänga med liksom Fundera synpunkter ungefär Jaja. För annars brukar det vara mycket liksom Att man får se rymdskeppet utifrån Från mm. ett, typ ett 3D-persons perspektiv Man liksom. fick du liksom vara med Inne i kaoset den, den scenen gillar jag. Italien. Men det var liksom häftigt. Men nödvändigt, nej. Men häftigt tyckte jag. Okej. Okay. Vi tar alla med oss några textstafforna. <laughs> men jag kände liksom att ja, som vanligt 3D, ja, jag tycker nej, det alltså behövs 3D, inte. Lägg av med 3D nu, för fan. Det är, jag det. Ja. Det är bara, jag alltså, jag svårt att se undertexten. ibland Är det bara jag? Att det blir lite ja jag, jag, kan ju, jag kan ju vara lite på samma själv där ja. Men jag, jag blir ofta så irriterad Av glasögonen, jag har ju inte glasögonen annars Så jag, mm. jag kan tycka det är jobbigt Så jag, jag är ju väldigt irriterad i Ögonen efteråt alltså, så. Ja, det är måste säga, alltså att man har ansträngt ögonen ja. ja, jag tycker det så att det ska ligga av Ja Alltså de de enda filmer jag tycker att det funkar i det är ju de här riktiga alltså helt 3D animerade som Ice Age och uh, såna. När det de finns Fixes stora alltså, Come Avatar. Back det var Avatar ja Ja, ja det kan jag köpa men ja. jag har återsett sett den i 3D faktiskt. Advoc Nej. Avatar. Men jag ska komma Det ska vara typ den bästa hittills. Sen om boss Spunnit reda på det i storfilmer alltså, Det blir ändå svårt När det är riktig, alltså, riktig Miljö och sånt här ju. Mm. Alltså, Som talar då till, till exempel Icic, jag såg uh, Icic 4 I 3D för några år sedan och där, där Fick de verkligen fram liksom, Poängen med 3D Enligt mig ju. Mm. Det är att saker, ska, saker och ting kommer emot dig liksom, och så. Ja visst det funkar liksom inte riktigt i riktiga världen tycker jag. Ja. Men tacka, vet du, hajen en 3D. <laughs> en bra film. <laughs> eller fredag, en tre, 3D. Del 3. Ja, eller del alltid, 3D. <laughs> alltid en 3 tredje 3D filmen 3D-filmer. Ja. <laughs> ja, de passar på när de en 3, eller sätter bort till dig. <laughs> Why not? <laughs> Ja, det var lite mer äh, charmigt på den tiden. Får fan det är dumt, men lite mer charmigt. Ja, dumt charmigt. Men tack, jag vet alltså, att äh, det har ju ändrats för, för var ju den här grön och röd. Så mm. bilden var ju skittråkig att titta på. Här är du mm. nu är du åtminstone en normal bild ja, du kan titta på. Jo. Det blir att den här Så ja. ja, det har ingen erfarenhet av den gamla. ja okej. Okay. Ja, men det är, det är ingen hit att titta på, alltså, den gamla det är inte det gäller, men det är klart bättre. Mm. <laughs> Helt klart. Men ja, vi tackar för denna special och uh, återkommer med ett vanligt avsnitt snart. I en upp uh, nära dig. Har du gått och gå inte se i biomörkret eller någon annanstans för den delen. Nej. Gå, gå inte se stanna hemma eller, ja, stanna bara, hemma, gå jobb... ja, eller bara gå och eller bara hem eller gå raka vägen till bion. Ja vad du vill. ditt du Hej hej hej. Hej hej.